Baik. orang yang tidak mendapatkan sandal dapat mengenakan sepatu boot. Okey, menurut zahir hadis ini, sepatu ini itu tidak perlu dipotong hingga di bawah mata kaki. Ada berpelahan pendapat tentang masalah ini. Eh, selasa mana kat bawah? Nanti ada. Eh, kat bawah nanti diterangkan nak potong ke tak nak potong. Eh, sebab ini apa? Stokim ni. Khofeni eh Melebih mata ka mata kaki. Okay. tapi menurut zahir hadis ni nabi tak cakap potong pun seluar pun sama nabi tak cakap apa keluarkan jahitan dia sehingga jadi kain eh dia tak cakap pakai seluar pakai itu khufin eh dia tak cakap potong eh? jadi selisih pendapat ulah, ulama sebab kalau awak potong mak khufin tu jadi cacat dah biasa dah tak ada nama khufin lagi sebab ditembus eh ditembus siapa yang tidak mendapatkan kain panjang ihram tu lah eh dia dapat mengenakan celah celana seluar seluar panjang lah eh ha. tapi seluar panjang tu bukan macam kita pakai sekarang eh jin ke apa ke eh bukan eh dia ada jenis dia lain sikit eh ha. tapi seluar lah eh tidak ada fidyah untuk mengenakan sepatu bud dan celana ini sebab kita dah tahu eh kalau kita melanggar apa ni uh, kewajiban ikhram eh, kita dikenakan fit fidyah. ada maksimum sampai potong sembelih unta eh, uh, ataupun sembelih lem lembu ataupun sembelih kam, kambing minimumnya puasa ataupun uh, memberi, mah, memberi makan eh, memberi makan orang miskin tengoklah tengok jenis lah tengok jenis Eh? sebab fidyah ni awak dia kena buka bab khas belajar eh ah 5 6 kali belajar bab fit fidyah sebab orang menik haji dia tak tahu apa ni fidyah uh, eh dia membedar aja oi kau minyak rambut gugur satu lay ayo kenapa oh ah, besok kau kena bayar duit kambing 300 rial Harus satu lay dia satu lay rambut ayo aku tercabut dia ha ah, kambing kambing <laughs> jadi dia kena belajar bab fidyah betul-betul eh boleh jemaah cakap macam itu kan. Alamak. Ni malam tak tidur. Satu satu lain janggut satu kambing aku dah biasa. Eh? Ah, padahal tak kambing bukan kambing tu. Eh? Pelajar jemaah kalau orang cakap terus apa? Sebab dia dia bingung dia tak tahu. Dia belajar pun kat Singapura yang mana pun dia sampai sana dia akan apa? Ruduk kepada apa ni? Wow, kena orang-orang yang suka mengancam mengancam kan dia tension kadang tension eh kena kaki gurau okelah okay tapi kalau kena tension apa ni Holland <laughs> eh jadi haji sensitif saya cakap haji sensitif awak nak tengok orang okay? nak nak sampaikan hukum nak cakap secara gurau ke apa tu kena tengok-tengok betul, betul eh dia bahaya ni okey kadang-kadang orang tu buat gurau kita buat gurau kita buat gelak eh tapi dia eh, serius Ah, ha, sudah. Besok tunggu-tunggu mana Pak Haji ni kita dah tunggu dah tak turun-turun. Kan eh, nak pergi umrah. Dia eh, kat bilik sembunyi kan diri, kan eh, entah pergi kat mana duduk. Eh, tawaf berapa kali ke eh. nak, nak, nak ganti mana aku nak cakap? 300 rial ni. Ya, eh, ini sensitif, kan. Okay? Eh. Hmm. Uh, Keluasan dan kemudahan. Keluasan ni apa nak cakap bang. Samahatu hadhis syariah mana ada kemaafan kemaafan keluasan yang saya dapat terjemahkan kemaafan nah eh, tetapi kalau siapa ada kat sini bahasa Indonesia dia pas keluasan eh hmm. tapi yang terjemah kat sini kemaafan dan kemudahan syariat ini kerana Allah tidak membebankan kepada jiwa melainkan menurut kesanggupannya Mudah tak Jangan kita nak ribut-ribut Jangan kita nak susah-susahkan Okey ha, Haji ni memang ada susah Okey Haji adalah ibadat yang susah Okey ha, Melainkan Apa ni siapa yang Memang betul-betul bertakwa, Maka apa saja kesusahan dinampakmu Mudah ha, Macam solatlah. lah ha, Innahalah kabirah satu benda yang besar yang berat ila alal khaw khasihin haji memang susah ok psikonya apa bila awak dengar haji memang susah saja eh jangan ambil cara mudah ok sebab itu memang haji susah ok jangan ambil cara mudah maksudnya apa tak ada sebab apa-apa eh, buat apa nak susah-susah ni kan ibadat Allah ni ampak ni keluwisan dan kemudahan syariat ini, ini tak kena praktikalnya, jangan awak ambil faedah ini, awak cakap Allah tak memberatkan habis kenapa? tak payahlah tidur kat Mina balik Mekah tidur, hotel, syok <tik> hasil-syok <tik> <tik> eh? faham ni? itu tak kena tempat dia memang awak kena tidur kat Mina okay? ha, nanti kita masuk bat Mina nanti baru kita bincangkan, eh? boleh tak kita tidur luar Mina Eh itu kita bincangkan. Eh. Okay. Ha. Itu mana memang ada bahasnya, eh tapi jumhur wajib tidur di mi? Mina. Eh okay, wajib tidur di Mina, eh. Okay. Hmm. Baik. Jadi keluwisan kat sini mana bukan nak ambil mudah, tapi kalau benda kita nak buat tu dah tak ada. Nabi cakap jangan pakai selu seluar. Tak jumpa kain ihram. Eh, ha. tak jumpa. Mana tak saya tak cakap tak boleh terjadilah. Mungkin boleh terjadi walaupun sekarang zaman dah macam-macam kan. Eh, mungkin boleh ter terjadi. Apa yang terjadi? Nak pergi berkain ihram, kain ihram tutup. Kedai semua semua dah pack up, semua dah pergi Arafah. Boleh terjadi. Ataupun awak ni bawa berapa rial saja. Kain ihram tu harganya yang mahal, yang murah habis semua hendak kau. Nak beli dia tak kasih, tak boleh. Aku tak nak, kau nak bayar ni. Boleh terjadi eh? jadi macam mana jalan keluar inilah jalan keluar eh? ha, jangan cakap alamak aku tak ini haji <laughs> duduk ke hotel tak ada ini jalan keluar eh? hmm. ataupun tak ada candy heram ha, orang pun dah, sekarang dah can apa play card eh? kan play okay, card ada eh? pinjam tuala dekat hotel pun ada rumpa <laughs> dengan manager I borrow really I borrow Okay, if I don't give you back I will pay this amount for the towel kan sebab towel kan hilang kena bayar <towel> ha? Ha. Okay. tapi ada towel yang tak payah-bayar lah kan? faham-faham sudah masuk bag <towel> kecil-kecil tu okay. jadi saya nak jelaskan kat sini memang kemudahan tapi bukan kita semua nak ambil mudah okay? jangan semua nak ambil mudah tak lontar? tak kenapa? Eh, susah nak lontar eh, memang lagi tu lontarlah memang tu susah lah tu eh? Kalau nak senang boleh pakai tu Dari jauh eh, Yang yang dah kita dah kira angle kan Yang tarik tu Kalau masuk terus 100 apa 100 meter ke apa kan Masuk kan Garanti pun ya Atau pakai yang macam orang main bola tenis tu kan Tawaf pun kita boleh pakai apa Haa Eh boleh sikit <tus>. je kan Buat tawaf apa tu yang pusing kat bawah tu diri je apa? dia bu, kan? nampak ni? ini eh, semua memang kita boleh fikirkan mudah tapi apa? memang haji gitu <guluh> awak tengok eh, berapa tahun dah dia rancangan haji ni yang nak mudah-mudahkan kita kotanya apanya sistem basnya apa ke? setiap tahun mesti apa? Wah, itu monton pun komplain tahun ni buat komplain lagi apa? <guluh> duduk kat mana? <guluh> siapa boleh? haji? muayasim dia masing-masing nak pura ke duduk dekat buai sib. Ha. Mana dekat belakang tu tempat tempat sembelih punya jalan. <laughs> Konvoi punya jalan. Ha? Onta jauh. masya-Allah. Berat, susah. Kalau muda-muda pun at least boleh tahan tapi tak mana sakit jugaklah tu. Eh tahan macam mana pun sakit juga kaki mesti bengkak punya jalan. Ulang-alik ulang-alik. Ha? Ha, ya, muda, muda juga susah. Ya? nak Ya, apa Wah, jalan keluar kirim kau, aku kirim kan kau <laughs> dia, inilah ni nak, nak ambil contoh lah ni kan mudah syariat ni awak pun nak susah-susah kirim eh, mana dia advertise kat oh Malaysia Malaysia punya televisyen saya tengok dia pergi buat rencana apa ni program rencana kat sana eh, dia interview-interview Ha, umpan ni tak boleh pergi dia tanya ustaz ni dia berbriten ni yeah oh, i cannot so uh, because there uh, a lot of people are very jealous and now mate, I can throw for you british television kan dokumentri eh ha. memang baru masuk islam apa, apa salahnya kita bawa see this is the picture of the hajj kan ha ha eh orang tanya <laughs> saya pernah lu tanya saya saya serang. hari yang ke 10, 11 10, 11, 12 untar jamak ha. ok, saya memang pernah untar jamak ha? Ha? untuk kes saya tu boleh lah <laughs> untuk kes saya tu boleh, sebab 2 hari dalam bas tak sampai-sampai mina. Oh, 2 hari dalam bas ada yang mati duduk lah jadi dia oi kena yang Iran pula yang buka bumbung habis eh, eh ramai yang mati dua hari tak sampai sampai haja aqaba 11 hari bulan 12 hari bu eh ha. pula tu belum belum belum belajar bab-bab lontah yang yang mendalam-mendalam jadi apa tahu Puntahnya pasal khabar 10 hari bulan punya kan Lepas tu Untuk 11 punya Kecil Besar uh, Kecil sederhana apa Besar Patah balik untuk bulan pula Untuk 12 pulak Kecil sederhana Besar dah belajar belajar lama-lama Oh rupanya kan? Sekalilah ha, Khabar Lepas tu Untuk 11 punya 11 hari bulan 12 hari bulan Pergi pulak tengah sebelah hari bulan Pergi ujung 11 hari bulan 12 hari punya gitu eh, nak buat itulah haji praktika praktika kita belajar eh praktika kita kita belajar tapi untuk jamak suka-suka tak apalah nanti aku duduk kat Mekah nanti tiga lepas aku masuk <laughs> nanti aku lontakan 10 11 12 13 eh lepas tu bayar come Kam? kambing dia nak jalan keluar lah dia tak nak sesak aa uh, ulama sisi mendapat hajinya sah tapi ialah tak seperti orang yang menunaikan haji yang apa betul-betul apa baru berjuang, berjuang eh sebab apa ni kita jelas dalam bab pendaluan haji dia adalah ji, jihad eh cuma jihad yang tidak gunakan apa senjata eh jihad yang tidak menggunakan senjata eh jadi nah, mana samalah seperti orang pergi perang orang pergi perang nak siapkan dulu Duit Kemudian dia punya apa? Tenang Tenaga Tenaga awak cacat Dia tak perlu perang. Awak tempang Awak tak wajib pergi perang Awak butuh tak wajib pergi perang Nak tempang siapa? Kan? Ha. Tak ada duit? Tak wajib pergi perang Sahabat-sahabat nangis Yang miskin-miskin tu Perang apa tu? Musim panas tu? Perang, perang tabuk? Perang tabuk? Yang miskin-miskin yang -miskin, nangis, nangis semua Alamak tak bagi perang Duit tak ada Eh? Nampak tak ikhprang nange. Eh tu itu kita jangan cakap balik sini. Okay. Setia. Perbezaan pendapat di kalangan ulama dan mengkompromikan dua hari nanti saya melarat entikang. Ekskalafal ulama. Okay. Para ulama saling berbeza pendapat tentang hukum orang yang ihram, sementara dia tidak mendapatkan sandal dan hanya mendapatkan sepatu. Okay. Apakah dia harus memotongnya hingga di bawah mata? Hmm. Kalau dia tak melakukannya Apakah dia berdosa dan harus membayar fidyah? Atau hal itu diperbolehkan tanpa harus memotong sepatu bot Dan tidak perlu membayar fidyah Faham ni? Dia dah pakai sepatu bot Mana stokin Bahasa kita stokin eh Tapi stokin yang jenis ku Kulit eh ha. Dia tak potong Kisah okay, tak hajinya Ataupun pakai tak payah potong Bayar fidyah Ataupun pakai tak payah fidyah Tak payah cakap apa-apa Sebab hadis pun tak cakap kau bayar fidyah ke apa semua Eh, jadi ini mereka selisih pendapat. Jumhur ulama di antaranya 3 imam Abu Hanifah, Malik dan Syafi'i, -Syafi Abu Hanifah, Malik dan Syafi'i. Begitu pula Atsauri dan Ishaq. Atsauri ke Nawawi? Atsauri ya? Eh? Dalam kitab saya Nawawi. Hmm, mungkin salah cetak. Thauri ya? Eh? Dalam kitab saya Nawawi ha? Dalam terjemah ni Saw As-Sawri uh, Tak apa awak tulis ke atas tuan Nawawi Nanti kita check balik Adakah dia Nawawi atau Sawri Adakah ini cita yang salah atau cita ni yang salah ha? hmm. Tapi biasanya kalau ada Imam Syafi'i Berkata tak perlu Imam Nawawi, Nawawi eh? Imam Sawri Naui anak muridnya ya. hmm. ah, Menyatakan yang pertama yaitu memotong sepatu bud Dan harus membayar fidyah Jika tidak melakukannya okay. hmm. Dia potong okay. Kalau dia tak potong Dia bayar fit Fidyah Fidyah dia jangan tak sampai satu kambing eh, ah, Dia fidyah lain eh. okay. Kita kena buat, buat, buat, buat fidyah nantilah mereka berhujah dengan hadis Ibn Umar di atas jika tidak mendapatkan sandal hendaklah dia memotongnya hingga ke bawah di bawah kedua mata kaki. Okey, ada hadis daripada Umar. Di hadis Ibn Umar As-Sabik, mana? Hadis berapa tu? 209 eh. Hmm. Okey. Dia hujah dia kat situ. Jika tidak mendapatkan sandal hendaklah dia memotongnya hingga bawah dua kaki ok, kerana ini merupakan perintah yang mengharuskan hukum wajib pakai, pakai apa ni sandal adalah wa, wajib ok, hadis Ibn Abbas ditafsiri berdasarkan kaedah yang tidak terbatas ditafsiri dengan yang, terba, yang terbatas hamlul mutlak alal muqay maksudnya apa? awak ada perkara yang apa ni memang pakai sandals benda yang apa mutlak open tak ada kaitan ok tapi cipa-ciipa tak jumpa tak jumpa jadi hukum ni dia apa Di disempitkan di kepada orang yang E yang ini eh bila dah dia dah kena pula dia kena potong san itu kofnya botnya eh dia kena potong ok untuk apa kerana ini adalah wa wajib. Wajib mana? Semua wajib lah. Potong. Oh, tak potong, bayar. Jadi okay. dia. Ha. Tapi yang ambil Zohir Hadis apa? Zohir mana apa? Jangan kau? Pakai je. Okay. Ha, ini yang tidak bincangkan. Imad okay. Mahmud pula mengatakan, dalam pendapat yang masyhur darinya condong kepada pendapat kedua boleh mengenakan sepatu bot tanpa memotongnya tidak perlu membayar fidyah. pendapat yang sama juga dinyatakan oleh Ali bin Abi Talib dan apa ni uh, Atta' dan Ikrimah uh, Atta' dan Ikrimah berdasarkan hadis Rasulullah SAW menyam, apa ni, berhujah dengan hadis Ibn Abbas di dalam bab ini dia tak cakap potong dia tak cakap baya fit Fidyah dia ambil terus Bulat-bulat Itu namanya Zahir Hadis okay. Dia tak takwilkan Dia tak masukkan hadis lain Dia tak masukkan hadis Ibn Umar Umar oh Kalau dah pakai situ Kenapa? Dia tak masukkan Ambil hadis ni habis eh? Tak bayar potong Tak bayar-bayar fit Fidyah Mereka mengagapi hadis Ibn Umar Dengan berapa jawapan? Okay. Pertama Eh? Ya, yang paling baiklah walaupun dia dia dia dia ambil tiga eh empat perkara okey ha. bahawa hadis itu terhapus oleh hadis Ibn Abbas Kerana Rasulullah Sallam menyampaikannya saat wypada tu di ya, Arafah faham ni terhapus dalam bahasa kita bagi kita belajar mansukh nasihat faham man mansukh eh. babun nasakh eh yeah. hmm. okay. sementara hadis Ibn Umar dinyatakan di Madinah sebelum haji wa wala jadi pidato ke arafah yang disuruh yang disuruh pak, apa ni pakai sandal di mi di madi marina jadi mansuh okey mereka muatkan pendapat mereka tentang penghapusan ini dengan berapa alasan sebagai berikut ya okay. apa dia satu hmm. beliau tidak membatasi sepatu dengan memotongnya yang beliau sampaikan di arafah dengan disaksikan sekian banyak orang eh tidak sebatas orang-orang yang mendengar perkataan beliau di Madinah Mereka tidak mengetahui hadis yang pertama Sehingga mereka menakwili yang pertama dengan yang kedua Dan tidak seharusnya beliau diam tentang sesuatu yang tidak mereka ketahui okay. Dia mengambil bahawa okay, Pakai apa ni, sepatu bud tanpa memotongnya eh, Di di Arafah ni yang kita ambil hadis ni di Arafah eh. Ramai daripada mereka tidak mendengar ucapannya di Madi, Madinah Madina okay. bila kalau ucapan tak sampai maka adakah hukum tu nak dihukumkan Si misal kata eh apa ni ayat mengatakan tukar kiblat dah turun tapi ada yang masih belum tukar kiblat qi? rusuh tak mereka Sebab apa tak sampai, mereka belum sampai berita dia Eh, ha, mereka belum sampai, sampai berita. Okay. Hmm. Jadi mereka tidak mendengar hadis itu, maka mereka tidak membawanya. Eh, ha. okay. Faham ni? Yang dengar mereka ni di araf, di arafah pula Eh, di arafah mereka dengar hanya pakai apa tu sepatu bot tanpa memu. Motong Itulah mereka dengar Itu mereka ambil okay, Kalau yang dengar kat Madinah tu Nabi cakap apa? Jangan pakai sepatu bot. Kena pakai sandal lah Kena pakai sen, sandal Dia dengar okay, Kalau dia dengar Kak Arafah dia dengar lagi Bertentang Bagi dia hukum apa? Nasih dengan man? Mansur Nasih dengan mansuh. Kalau dia tak dapat Tak jumpa Oke, okay. kalau dia jumpa sandal dia wajib pakai san sandal. Yang dengar hadis pertama. Oke, okay. dia dengar dekat Madinah, Nabi cakap pakai san sandal. Jadi dia pakai sandal. Eh? Ha. Yang dengar hadis dekat Arafah, dia pakai apa? Sepatu, sepatu boot. Sepatu boot tanpa memotong. Jadi dia pakai sepatu tanpa memotong. Bagi yang tak jumpa san Sandal Jadi nak hukumkan apa dengan dia? Pakai sepatu bud Bayar fidya? Tak bayar fidya Yang dengar Kak Marina Jangan pakai apa? Pakai sandal. Dia pakai sepatu bud Apa kita nak hukumkan dia? Faham ni? Kak Marina dengar tak? Dengar Apa Nabi cakap? Pakai sandal Dia pakai sepatu bud Dia nak pakai-pakai Eh Nabi kan cakap jangan ha, ah, ha, dia tak aya juga eh. Kau dengar tak dengar? Apa? Macam mana? Ha lah. Dia tak boleh ambil hadis kedua. Kedua. Hadis di Arafah. Kenapa? Sebab hari Arafah tu khusus untuk yang jatuh Dia dah cari dah, tak jumpa. Payahlah. Sepatu? Bot. Okey. Yang ni dah dah ihram dah pakai. Dah jalan. Dia tahu tak boleh pakai. itu abang sudah cakap fidiah kan oh kau kena bayar kambing lagi wallah mak. kan songkok yang kena bayar kambing jadi hukum ni mana hadis ni eh ada yang menjadikan dia Nasih dengan man mansuh kalau dia tak dengar okey kalau dia dengar kita kenakan hu? hukum kalau dia jahil jangan kenakan hu? hukum ini yang kita praktikan di waktu haji awak nak jatuhkan hukum awak tanya dulu awak dah belajar belum buka ha rilek jangan tambah-tambah lagi ha. faham ni oh dah belajar tak dah pakai orang oh, lah. takut rambut kena tiup lagi <laughs> pidia pidia <laughs> okey yang dengar kat tadi dah tahu pakai pidia yang tak dengar pergi arah arafah pakai nak supaya pidia tidak ya okay. tidak yang tak dengar Eh, yang dia dengar Okey, dia dengar Yang dia dengar Tapi tak jumpa, Tak jumpa Dibolehkan dia pakai Tanpa momo Tuh Tanpa bayar fit Ya Jadi, kalau awak tengok dia pakai Awak tanya dulu Kenapa awak pakai Awak tahu tak hukum ni Okey, kalau dia cakap dia tahu hukum Okey, kenapa awak pakai Saya cari tak jumpa yang lain Ini yang saya Ada Nak jatuhkan hukum apa Haa Nampak ni eh? Cantik tak ni hadis satu yang suruh Buka yang hadis cakap Boleh pakai Jadi State by state lah eh? State by by state Okey Jadi ya, Tapi Jumhur mengatakan Dia tak perlu bayar fidya Atau memotongnya Hadis Ibn Abbas Okey hmm, Disampaikan di Arafah Merupakan waktu yang dibutuhkan Dan menunda penjelasan ini Dia lah Dilarang hmm. Okey Waktu di Arafah adalah waktu mana apa saja keperluan ikhram tu mesti ah, mesti ada. Nak cari? Tak jumpa? Tak jumpa. Maka orang ni dia bolehkan, nah, silakan. Nak larang macam mana? Awak nak larang jangan pakai jangan pakai sandal, buka. Nak uh, Orang nak larang dia jangan pakai apa? Uh, apa nama ni? Bud. <laughs> buka. Tak hanya ayah tu. Eh? Tak akan hanya Eh, ah, maksudnya apa? Sakitlah kaki dia ni. Ini kadang-kadang dia kalau tak naik ke drain orang jalan kaki. Mina Arafah Mekah kan? Eh, Madinah. Okay. Okey, jadi mana eh uh, kita lihatlah hukum tu macam mana eh? Hmm. Jadi orang ni dah dah dah apa ni waktu itu dia kita jatuhkan hukum dia pakailah sandal. Boot, eh auto apa namanya sepatu boot. Okay, di dalam hadis Ibn Umar tidak disinggung tentang celana yang kemudian disebutkan dalam hadis Ibn Abbas dan beliau tidak memerintahkannya untuk membelahnya. Padahal tidak ada hadis lain untuk menakwilkannya Hal ini menunjukkan bahawa yang dimaksudkan sepatu boot dan celana adalah pakaian yang tidak terbatas, tanpa harus memotong dan membelahnya. Maksudnya apa? Dia tak cakap, kau pakai boot tapi boot kau mesti gini gini gini tak ada. Kau pakai celana Celana kau mesti tak ada Apa nama celana? Yang terbayang pada zaman itu Celana-celana lah tu Apa celana pada zaman kita? Ha, ini yang kita pakai ni Apa ha, kaya? Faham ni? Eh? Jadi kalimat celana tu Balik kepada ah ha, Adat tak, Jangan cakap lah Celana yang ada uh, Zip Yang ada butang Yang tak payah okay? uh, Zaman itu Mungkin tak pakai butang Pakai ta, Tali Eh, macam orang Turki bagai ke apa awak tengok tali ya eh? oh, seluar dia apa dekat punggung tu so kan ha eh? over kain dia okey jadi begitulah celana-celana eh dia tak bataskan ha eh? dia tak tak bataskan eh jadi dengan sendirinya kak sepatu bot yang apa tu sandal bot yang apa sepatu bot yang dia pakai tu tak payah ada apa po potong sebab nabi tak sifatkan ah, okey sandal bot begini-gini tak ada okey Apakailah ha, tutup kaki tok kaki. Hmm. Ini bagi orang tadi ya. Eh? Ha, jadi jangan makna kita ambil semua boleh pakai tidak. Bagi orang tadi. Memotong itu dihapus sebagai bentuk fikiran dan kemaslahatan untuk tidak melakukan tong dan menghambur-hamburkan harta. Ambil, eh? Jadi dia fikirkan mana kalau kita suruh dia potong, eh maka rosaklah nama tu apa? Sandal boot nama. Apa tu? Sepatu. Sepatu bud. Awak potong tak nama sepatu bud lagi. Eh, Sedang Nabi cakap khuf. Khufain ni. Khufain ni khufain tu lah. Seluar tu seluar lah. Eh? Tak payah awak nak auto-auto kan. Jadi bila awak auto tak, tak, tak, tak, tak, tak jadi nama slow. seluar. Seluar. Okey. Ha, jadi. Dia dia dia tak setuju dengan awak potong apa ni. Kasih dia. Apa ni. Sepatu bud tu eh. Supaya tidak merosakkan har. Harta. Okey. Berbagai bentuk keringanan seperti ini Banyak sekali dalam syariat okay. Contohnya apa? Syahul Islam minta Pada permuaannya Beliau memerintahkan untuk memotongnya Kemudian berikan keringanan untuk mengenakannya secara mutlak Tanpa harus memotongnya Beginilah caranya menakwili hadis dengan hadis yang lain Ibn Abbas kata Potong Eh apa ni? Syahul Islam eh, Pendapat dia pertama lah kan? Pendapat pertama Syahul Islam Okay. Pakai uh, sepatu bot Tapi potong Turun biar sampai bawah mata ka? Mata kaki okay. ha. Tapi bila dah Study, study, study Tengok, eh, kalau potong rosak eh? Kemudian kita pun nak berat-beratkan dia Pasal jahatlah, dia dah tak jumpa awak so, potong lagi Mungkin itulah satu-satu hartanya yang ada pada dia ha? Dengan memotongnya apa? Awak oh, merosakkan hartanya Eh, ataupun orang tu sensitif kan Alhamdulillah Aku nak ni haji pun susah Sampai ni nak kena potong Jadi eh, Jadi Ibn Taymiyah Balik pula Tak payah pun Potong Fidyah pun tak payah Tak payah-payah eh, uh, Di banyak contoh Ini satu contoh Banyak contoh lagi eh. Orang tu dah, dah tawaf Dah sa'i oh, Dah sa'i Terus balik hotel eh, Balik hotel Dia mandi semua waw, no. Pakai sabun semua Pakai suah Pakai baju Oh, smart dia bagaimana ah, aku dah habis dah murah aku bagaimana semayang dah tahlul belum <laughs> <laughs> <laughs> kalau dia cakap dah lupa oh habis kau kena buka balik ni semua. kau kena pakai siram balik kau nak pergi tempat sa'i kat ujung tu <laughs> tahlul lah <laughs> baca doa tahlul kat situ kat tahlul susah sangat dia lupa kan dah lupa wuk siksa dia ya ke dah rasai tu siksa tu susah dah kaki sakit awak so pergi balik okey padahal apa potong ano sport habis cerita apa potong cepat lupa dia bukan sengaja kan dulu lupa potong ano sport tak payah lagi nak tukar balik eh kena pakai ihram balik <laughs> tak ada potong ano sport okey Ha, lupa ya eh, melainkan kalau sengaja lain gitu lah oh, sengaja lah nampak ini mana bukan apa ni kita nak memburukkan orang naik haji tapi begitulah caranya ya eh? uh, talbia boleh ada nak tanya tentang apa ni kasut ni semua kasut seluar dia dia dah cakap tentang apa ni tutup kepala hari sudah pun tutup kepala dah dah, dah baca ya? dia punya hilaf ulama semua tutup kepala semua Ha? Fidiyah ni apa dia semua ada eh? okay. hmm. Pernah awak tengok orang naik haji pakai serban Mana dalam mihram lah Dalam, dalam mihram Atau ya, pakai songkok ke apa ke Tutup kepala ke Atau hmm. dia tahalul dulu Sebelum untuk tahalul dia dah tahalul dulu eh? Sebab mungkin sakit rambut ke apa Sakit kepala ke Uh, ada soalan kasut jelas kasut nak pakai jelas eh? tak kira jenis apa lah, asal dia terbuka sudah dia eh? so, terbuka okay. uh, ada yang suka nak jenis mahal uh, pakai lah jenis mahal uh, tak kisah eh, kalau ada selamat, selamat dah. Alhamdulillah sampai balik ah <laughs> uh, yang mengatakan pakai dan tak payah po oh oh mak kata memotong kalau tak potong bayar fit fit dia tak dia bukan lebih kuat kita ambil apa ni Imam Ahmad sebab Imam Ahmad me me apa menghujahkan membalikkan hadis Ibn -U. Umar ok ha. dia Umar dekat Madinah yang ini dekat Arafah eh kemudian apa ni hukum tadi yang tak dengar lain dengan yang deh yang dengar eh yang dah dengar pula kalau dah pakai baru kita jatuhkan hu, hukum yang ini dah dengar tapi dah nak cari tak jumpa nak bukain apa je lah tu hajat gini pakai je lah eh, ha, jadi apa ni uh, kita ambil imam Ahmad ni imam Ahmadnya imam Ahmadnya walaupun namanya jumhur memang ramailah eh tapi kita nak berdasarkan kepada hujah Ujah yang dikemukakan dike eh? Ada tentu lagi Ada lagi Pakai kasut Pakai stokin Kalau orang tu nak pakai stokin boleh tak Kan stokin ni lah Stokin kita biasa je Apa sebab boleh apa sebab dia? dia kaki juga. Ha? Dia mentuk mata kaki Boleh lah Terus boleh je Ha? Itulah Tak Kalau katakan dia belum jumpa hadis Mana itulah yang cerita Mungkin Pak Aminah dia Tengah mandi ke apa Nabi sampaikan Ha? ha? Tapi sebelum biasa yang kita Konteks kita lah ni kan eh? Biasanya Pak Ji tu dah belajar dah tapi dia pakai juga ha. Ha. tadi cakap boleh tak boleh ambak. jadi antara boleh dengan tak tak boleh eh, begini sebenarnya begini okay. boleh kita tanya kenapa Pak Ji pakai itu saja okay. dia kasihkan hujan seperti orang hujan ni saya dah cari pun dia sakit ke apa ke. Ha. faham ni ha. musim sejuk tak tahan sejuk tak tahan sejuk ha. kalau tak pakai stokin Mudaratnya bah Banyak Sebab ada orang pakai stokin Untuk apa Memanaskan kaki kan Jadi Kita lihatlah lah eh? Kita lihat hujah-hujah dia Sebab-sebabnya eh? Baru kita jatuhkan Hukum eh? Misalkan tu lah Kelawat jadi Pemimpin haji lah eh? ha. ha. Untawif eh? Untawif <laughs> eh? eh? Saya tak suruh Boleh masuk ke satu bab hadis ni Ataupun Haa eh? Soal jawab ah, okay, so, Haa ok soal jawab Saya serahkan orang ni Dia soal jawab eh Tapi kalau tak soal tak payah jawab Habis kita tutup buku terus <laughs> <tip> <tip> Ah biar Oh nak minum minum Maksudnya orang identik kan Sebab kita di Singapura hmm. Biasanya na, nah hmm. kita nak melaksanakan ibadah ini Sebelum sampai masa ini kita register Kita dapat ajar Maksudnya kita nak melaksanakan umbra atau wajib Itu niat dari Ustaz nak melaksanakan umbra atau wajib Kita ambil umbra, Ustaz Tapi pasang-pasang fikir bagi orang timur yang landam Sekarang kita masuk Malina pula, Ustaz hmm. Tapi maksud saya, kita dah langgar kerja niat hmm. Kedua itulah nak kira Abang bilang itu masuk Madinah, abla kita nikah abla dekat Berardi. Katanya hmm. kita nikah masuk. Jam lam -lam, hmm. jam, kita jam lam-lam, sejam kita kajian. Sebenarnya, ni kita. Karena kita perlu ke Madinah kita ziarah abla. Hmm. Sekarang-sekarang tu abla kita ke Berardi jauh lagi tuh. Jadi masa nasi dua Kalau kita langgar seperti dia, kita langgar nikah. Jangan hmm. tu Zat? Saya tak tahu lah yang awak langkah ke tak langkah. Tapi kita lihat di segi hukumnya. Eh? Sebab langgar niat tak langgar niat kita tak tahu. Eh? Okay. Kalau dia niat nak niat um? umrah, atau umrah atau haji. Dia orang Singa? Singapura. Okay. Kemudian dia pergi ke, Ma ke Mekah. Mekah Tapi niat dia nak niat umrah tak? Dia nak niat umrah. Okay. Tapi dia punya perjalanan masuk ke Madi. Madinah. Ke Madinah. Okay. Dalam masuk Madinah tu. Okay, awak tak masuk Me Mekah, awak masuk Madinah. Apakah hukum-hukum ihram untuk Madinah? Ada? Tak ada. Jadi nak masuk Madinah untuk hukum ihram Madinah tidak ah? Ha? Tidak ada. Hmm. Okay. orang Timur ya lam-lam. Orang sini ada apa? Gornomanazir jangan lupa dan Nabi cakap waliman yamurru alaiha waliman yamurru alaiha dan bagi siapa yang melaluinya jadi orang ni tak ada tak ada mikot jadi dia lalu lalu mikot tak kira kat mana dia lalu mikot jadi awak sekarang bukan ahli madi tapi awak pergi madinah mana awak akan melalui mikot yang bukan awak pun punya waliman yamru alaiha nampak ni kalau nabi strict dengan itu dia, dia, dia, dia, dia tak cakap walimannya yamru alaiha oh banyak haji orang tak pakai bukan Masingapore aja eh dan apa ni dari situlah dari segi pentakbiran awak oh, bayangkan nak ada kan lima pintu Lima tempat Pemeriksaan lima tempat Penurungan haji Yang khas bagi setiap Daerah Faham ni? Faham saya ah. oh, Orang mana? Orang Singapura? Orang oh, penempat tak balik pergi sana? Haa ah, ni Pintu untuk orang-orang Madinah dan Belakangnya Empat ni? Okay Bayangkan kalau Nabi tak cakap Waliman Yamurru Alih Adam bagi siapa yang melalui Eh. Dan Yang melawainya pula Tidak betul-betul Tepat dekat apa Dia punya Station tu Dia punya yang telah dia Sebab Ikut dia punya apa Ang Angle Area-nya Faham Jadi kalau dia lalu Kat tengah-tengah tu Kalau dia Nabi tak cakap Waliman nyamuk reha Dia kena belok kanan atau belok kiri? Pergi-pergi Pergi, pergi, pergi, pergi station dia Baru mah Baru masuk Hmm ada tak hadis niqad? Sama. Lapan lah lapan hadis. Sama. Ah. Ali hinna min wairi ahli Min wairi, ada lagi sambal lagi, wa min wairi ahli hinna. Indek tengok lagi. Ada lafaz waliman yang alai? Ada lafaz lain. Siapa yang laluinya? Eh dan siapa yang datanginya tapi bukan Ahlinya Awak bukan ahli Madinah Tapi awak datang Madi Sekarang awak nak Umrah ni Memang nak buat umrah Niat umrah tak berubah Awak Nak berubah Di Singapura nak umrah dah Cuma sekarang Awak tak melalui terus masuk mak. Awak canon ke Madinah. Sekarang awak nak masuk Mana awak masuk Bukan mikot awak Ada tak hadis yang bukan mikot awak Ada Minwairi ahlinah Dan bukan ahlinya Awak pun kena pakai Eh Eh harap tengoklah perjalanan cakap afdal tak afdal ni tak tahulah cakap perjalanan lah eh? Eh? eh sebab kapal terbang kita tak takbir eh uh, travel agent pun bukan kita yang punya eh pilihan awak masuk makan dulu kalau ada pilihan langsung daripada Singapura pakai <laughs> ha pakai hilang ke mana ah, ha dah tak ikut sunnah ni eh? <laughs> Saya, saya tak galakkan awak pakai ihram kat, singa, kat rumah. Pakai ihram dekat mi, sunahnya kat mi kot. Walaupun sisi pendapat, wajib pergi mi kot. Tetapi, tak tak sampai wajib. Waliman nyamurru alaiha, waliman ata' alaihim. Tapi kalau kita masuk buka. Kalau kita tak pakai kamera, hmm. pakai kamera terbang kan? Siapa kamera terbang? Siapa terbang demonstrasi sendiri kita dah lama berikat buster. Tengok aja sebelum berjalan. Tak, kita pakai sebelum se ini. Kak Mikot lah. Sebelum pernah. Ya. Berarti kamera terbang. Ada muker bang. Surono. Itulah itulah haji. Itulah haji. Awak tolong menolong kawan awak pakaikan semua. Baru nampak <laughs> awak ke rumah terlebih. Ha? baik, nanti-nanti nanti, dia punya soalan kedua apa ni, kita kat Yamlamlam tapi kita masuk, bukan ha? ini kita saya dah keluarkan tadi, satu lagi masalahnya lah masalah kapal terbang yang kita naik, baik, kalau Jemaah Haji dulu dia naik raya Malaysia dia akan masuk ke Yamlamlam ikut laut ikut kapal terbang, dia tak masuk dia masuk daripada Riyad, Dahran dan situ adalah karnu mana manazil lalu aja biasa setengah jam lah setengah jam sebelum jedah itulah mikot kami kok mana betul-betul kat tempaya station dia tidak tapi dia menyapa batasan dia setengah jam lah awak target lah setengah jam tapi jangan betul setengah jam baru nak siap-siap tidak awak dah siap-siap dah satu jam dah siap sebab apa dalam dalam kata-kata semua nak etek bila air one time aa Nanti tunggu-tunggu tu, tunggu, eh dah lepas lah mikot baru apa pakai Jadi siapkan apa-apa. Jadi kita lalu ke arah mana? Manazil. Eh, baru masuk mikot dia. Masuk baru masuk apa? Jeda. Hmm. Tentang bab yang nanti tak tahu lah, mungkin siapa, ada peni saya berjaya. Uh, uh, boleh tak kita ihram dekat jeddah ke apa tu? Tu bahas lain nanti. <laughs> Jelas eh? Oh, mana ni? Toilet. Eh, apa jadi? Turki dia jangan berubah dia, dia dia tukar dia, dia ha. Ada, terpakai, ada ha? tukar. Ha. Ada pakai baju dia sesua. Ha. tukar. Boleh. Orang oh, Turki ah. Ya? Oh, saya selalu buat gitu. Saya tak kira saya jemaah ke, saya pegawai ke. Tapi saya saya lebih suka menukar mana nak sampai Mekah tu dah lah setengah jam kan. Lah. Setengah jam mana 40-45 minit sebelum tu saya dah siap lah. siap dekat mikot lah mikot awak masuk pun awak pun jatuhkan ni jatuhkan niat tak, tak sempurna di masjid lah tak sempurna Yang kalau ikut senar Nabi awak oh, mandi dekat mikot semayang kan kat serbang tak boleh mandi lah kita dah mandi takdim lah kita panggil lah eh? ha. mandi takdim lah tapi jangan jatuhkan niat takdim jangan jatuhkan niat takdim jangan jatuhkan niat takdim Eh awak boleh jatuhkan sah niat tapi mem memberatkan. Oke okay, memberatkan. Eh afdolnya niat jatuh di mi miqat. Jatuhkan niat di miqat solat sunat. sunat apa, solat sunat aduh, aduh Nabi Ada pembahasan ya broda. Nabi hmm. Ali tu tak kare masjid betul-betul. Kenapa dekat rumah masjid? Nabi Ali kalau masjid. Apa kalau solat sunat mesti di masjid? Semua ada sumber yang dipenuhi. Adakah mesti di masjid solatnya? Mula-mula saya kau baca ulama kata terakhir. Berdasarkan apa dilihat masuk zakat. Jadi? Kita ah, semua kita semua ini. Awak tak buka hadis lain? Tidaklah. Nah, pakai kita kita makan koset satu dia kita kena buka.